لفتح ابواب الجنان وتغليق ابواب النيران وتصفيد الشياطين الا ايام معدودات فهل انت مستعد لرمضان نوق كتك ايماني بعدا الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni vile vile na ihusia nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala Unwani ya hotuba yetu ya leo Hal anta musta'idun li Ramadhan Je umefanya maandalizi ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan nugu zangu katika imani mwezi mtukufu wa ramadhan ni msimu ambao allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha nizamul kaun mfumo mzima wa ulimwengu unabadilika na hii ni katika rehema za allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Inapoingia Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala anayatengeneza mazingira rafiki mazingira ambayo nisaidizi kwa waja wake waumini wapate fursa nzuri ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala Tazama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuftahu abwabul ljinan. Milango ya pepo yote inafunguliwa. Wa tughlaqu abwabun niran. Na milango ya moto inafungwa. Watusafadu shayatin. Na mashayatini vile vile wanafungwa. Hii yote ili waja wake waumini wapate kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu Allah anaandalia mazingira yaliokuwa rafiki ndio maana yunadi munadin ana nadi mwenye kunadi akisema ya baghi akbil aqbil wa ya baghi shari aksir ewe mwenye kuitafuta kheri ielekee kheri kwa sababu mazingira ni rafiki na wewe ambaye ni mtu wa shari aksir hebu jizuie kwa sababu usiozama zashari Ndugu zangu katika imani yamebakia masiku machache kwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa bado amewazima pumzi ambayo ndio rasilimali kubwa ya mwanadamu yamebaki masiku machache milango ya pepo itafunguliwa na milango ya moto itafungwa na mashayatini wataingia kifungoni fa fi hadhihi al Allah katika masiku kama haya yatakiwa muislam atambue kwamba mbele yake kuna masiku adhima yaliyokuwa matukufu ambayo attafuritu fiha taani khasara ma ba'daha khasara kufanya upuzi, kuzembea kuwa mvivu katika masiku kama hayo ni hasara ambayo wallahi haina mfano wake ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuandalia mazingira rafiki mazingira ambayo yanakusaidia tajidu ala lkhairi aawana unapata usaidizi katika mambo ya khairi kwa nini isiwe ni hasara kubwa kwa mtu ambaye hatonufaika na masiku kama haya pindi anapokuwa amefika ndugu zangu katika imani maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan Watu wanajiandaa kwa namna mbalimbali. Wafanyabiashara wanajiandaa na Ramadhan kwa sababu tumetengeneza mazingira wameamini kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Waislamu wanakula sana. Lilasafi shadid kwa bahati mbaya sana sisi tunamazi, tunatengeneza mazingira ya bidhaa zinapanda wakati mwingine huwa tunashuhudia sukari inapotea au inapanda bei. Na bidhaa nyingine zinapanda bei kana kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kula sana. Kumbe ilitakiwa mambo yawe kinyume chake. Ikiingia Ramadhani bidhaa zingeshuka kwa sababu ni mwezi ambao watu wanapunguza kula. Watu wanajipa mazoezi ya kuona ndugu zao ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa na hali ngumu za kimaisha, wale wenye nafasi nao wajifunze nini maana ya njaa ili nyoyo zao zipate kulainika kwa hiyo wafanyabiashara wanajiandaa na ramadhan lakini na watu wa upuuzi na lagha unao wanajiandaa na ramadhani kwa kuandaa mambo mbalimbali mbali ya laghu wewe muislamu umejiandaje na ramadhan ndio nikasema unwani ya hotuba yetu hal anta musta'idu li ramadhan Je, fanya maandalizi ya Ramadhani? Nani maandalizi yapi hayo ambayo wewe kama mu'min watakiwa uyafanye kwa kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ibada Allah. al li Ramadhan, ta'ani istihdaru fi Maandalizi ya Ramadhani ya kweli ya muumini maana yake ni kujiandaa kuwa katika mashindano katika mambo ya taa kuwa mstari wa mbele katika mambo kheri haya ndiyo maandalizi anatakiwa kuyafanya mu'min Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tushindane katika kheri wa fi dhalika faliyatanafasil mutanafisun kwa hiyo maandalizi namba moja ni kuihadithia nafsi yako kwamba mbele yangu unakuja msimu ambao ni msimu adhim hautakiwi kulala kama wewe ni mlalaji sana basi jiandaye kuanzia hivi sasa kupunguza kulala kama wewe ni mlalaji sana basi jiandaye kuanzia sasa kuizoezesha nafsi yako kupunguza kula kwa kujipa mazoezi ya kufunga ndugu zangu katika imani kama unataka kuingia katika mwezi wa Ramadhan bihimmatin 'alia kwa bidii ya hali ya juu A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Izoezeshe nafsi yako kuanzia hivi sasa kuwa na maazimio ya sawasawa kushindana katika ta'a. Dugu zangu katika imani, la mwanzo kabisa analoweza kuiandaa Muislamu nafsi yake katika kuielekea Ramadhan. Alistabasharu biqudumi Ramadhan. Kujibashiria ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yubashiri اصحابahu bikudumi Ramadan anawabashiria masahaba wake mapema kabisa wa mwezi wa Ramadan liysta'idula ili wapate kujiandaa akiwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam fima sahha an unakujieni mwezi mtukufu wa Ramadan mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekufaradhishieni kuufunga mwezi ambao ndani yake kuna Lailatul tulkadiri. mwezi ambao akiikosa mtu kheri ya ramadhani hakika amekosa kila kitu maneno haya ni kuatia shauku masahaba ili wajue thamani ya masiku yanayokuja mbele yao kwa jambo la kwanza yatakiwa muislam aniyubashira nafsa aibashirie nafsi yake uji wa mwezi mtukufu wa ramadhani. ndugu zangu katika imani ujibashiria masiku matukufu yaliyo mbele yetu inaingia katika adhimu shaa'iril ni katika kuziadhimisha nembo za Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yetu ndugu zangu katika imani yako mambo ambayo Allah jalla wa ala ameyafanya ni nembo za uislamu ibada ya sala ni nembo katika nembo za uislamu ibada ya saum ni nembo katika nembo za uislam na amesema allah tabaraka wa taala thalika wa man yu'azzim shu'air allah fa inaha min taqwa alqulub kuziadhimisha nembo za allah yale mambo ambayo allah ameyatukuza ni katika dalili za ucha mungu Allah kujibashiria ujio wa mwezi wa ramadhan na kuiandaa nafsi na ujio wa masiku haya matukufu na ukawa ni mwenye kufurahia ujio wa masiku haya ukawa ni mwenye kumuomba Allah kufikisha katika masiku haya ni furaha ambayo ni ya kisheria kwani furaha ya muislam ndugu zangu imefungamana na mambo ya toaa qul bi wabirahmatihi wa bi rahmatihi falyafrahu Allah Jalla waala ametutaka sisi waislam tufurahie fadla na rehma za Allah Subhanahu wa Taala. Kwani ujiwa wa mwezi wa Ramadhani ni fadla za Allah. Ujiwa wa mwezi wa Ramadhani ni rehma za Allah kwa sababu ni fursa nyingine ambayo Allah Subhanahu wa Taala anaitoa kwa waja wake wapate kurudi. Ndugu zangu katika imani tumeishi miezi moja baada ya Ramadhani iliyomalizika ya mwaka jana ndani ya hii miezi moja tumefanya mengi. Tumefanya mengi yaliyokuwa ni maovu, tumefanya madhambi mengi. Lakini tuna mapungufu mengi katika toaa upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuipata fursa nyingine ya kutengeneza mahusiano mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ni rehma kubwa katika rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. zangu katika imani, nyoyo zetu ni dhaifu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziumba nyoyo zetu ni dhaifu katika toaa Bali nyoyo zetu wengi miongoni mwetu zimezama katika dunia. Dunia inatupeleka mbio imetushughulisha mpaka imetusahaulisha yale yaliyo ya wajibu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwajibisha. Sasa moyo kama huu unatakiwa ufanyiwe maandalizi kabla ya kuingia ramadhan. Uanze kuuzoezesha tawaa. Izoezeshe nafsi yako kufunga wako baadhi ya watu ndugu zangu katika imani funga zao ni ramadhani mpaka ramadhani baada ya ramadhani hana funga ya sunna Ndiyo inapofika ramadhani siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu ukiingia mskitini baada salati dhuhuri msikiti umejaa watu wamelala nini hawana mazoezi ya kufunga sasa nafsi hizi ambazo zimechughulishwa na kula tukapitiliza miezi moja izoezeshe nafsi yako kuanzia hivi sasa ibada ya funga izoezeshe nafsi yako utaratibu wa kuwahi msikitini mapema na ukabakia mskitini baada ya sala izoezeshe nafsi yako mapema kusoma Qurani jiweke utaratibu uwe na wiridi yako ambayo unadum naayo kila siku Hizo nafsi yako kufunga hata inapokuja kuingia Ramadhan inakukuta tayari wewe umekwisha kaa sawa katika masala ya towa Dugu zangu katika imani haya ndiyo maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan Mtume salatu الصلاه salam katika kuiandaa nafsi yake lakini pia ni kutoa mafunzo na maelekezo kwa umma alikuwa akifunga sana mwezi wa Shawaban Alisema Mtume alaihi salatu wasalamu kwamba huu ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao. Kwa hiyo maandalizi ya kweli. Katika kuziandaa nafsi zetu na kuielekea Ramadhan tuziandae nafsi zetu kwa ibada ya kufunga. Katika hadithi ya Mama Aisha radhiallahu anha wa ardaha sema lam yakuninnabiyyu sallallahu alayhi wasallam Yashu, yasumu yasuma akthara min sha'ban fa kana Yasumu sha'ban kullah wal hadith 'inda al bukhari kwamba mtume alayhi salatu wa salam hakuonekana akifunga sana katika miezi miongoni mwa miezi siokuwa ramadhan zaidi ya mwezi wa sha'ban alifunga sana mtume alayhi salatu wa salam akasema mama Aisha kwamba alikuwa akifunga sha'ban yote na masala haya wameeleza ahlul ilmi kwamba wakati mwingine mtume alifunga shaaban yote na wakati mwingine alifunga masiku mengi alhasil alikithirisha kufunga sana mtume swalla sallam katika mwezi wa shaaban Iandaye nafsi yako na sunna kama hizi za kuzoesa wizoyeshe nafsi yako iwe na maandalizi utakapokutana na ramadhan isiwe ramadhani kama vile ni mateso kwako kaiona kama ni adhabu ndugu zangu katika imani na katika jumla ya maandalizi ya kujiandaa na Ramadhan tunawakumbusha dada zetu, mabinti zetu, mama zetu, wale ambao katika hali ya kawaida wanakuwa na madeni ya fardhi ya Ramadhan isije ikakutana na Ramadhani hii hali ya kuwa haujamaliza madeni ya Ramadhani iliyopita. Kwa hiyo badala ya kuandaa vyakula kula ikague ikague nasi yako hauna madeni kama una madeni hakikisha umeamaliza ndani ya Shaabani hii na hivi ndivyo alivyokuwa mama Aisha Allahu anha wa ardaha. katika moja ya hadithi anasema kana yakunu alayya minasawm ilikuwa ninakuwa na madeni kwa sababu ni jambo la kawaida kwa wanawake na kuwa na deni ya masiku katika mwezi wa Ramadhani na kuwa siwezi kuifunga isipokuwa katika Shawaban Wadhali limā kāna tirasūlillāhi ṣallallāhu wa sallam minnī. Hii ni kutokana na nafasi yaliyokuwa nayo mama Aisha kwa mtume ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam. Kwa hiyo dada zetu, mama zetu jikagueni vizuri kama una madeni ambayo ulikuwa nayo ya Ramadhani iliyopita, maandalizi ni kuhakikisha umelipa madeni yako kabla ya Ramadhani hii nyingine haijaingia. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَن وَالَاهُ دُقُزَANGُ كَتِكَ إِيمَانٍ وَمِنَ الِاسْتِعْدَادِ al-iktharu min tilawati kitabi Allah. Na katika jumla ya maandalizi ya kuelekea mwezi mtukufu wa ramadhan ni kukithirisha kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Lakini kama tulivyosema maandalizi yaanze hivi sasa. Anas ibn Malik radi Allahu anhu arda anasema kana al-muslimun Iza dakhala Sha'ban inkabbu 'ala al-masahif faqra'uha wa akhrijoo zakata amwalihim taqwiyatan lil-da'ifi wal-miskin 'ala ulikuwa mwenendo wa wema waliopita. Ilikuwa unapoingia mwezi wa Sha'ban ambao ndiyo huu tuliyomo ndani yake. Kana iza dakhala Sha'ban ilikuwa waislamu ukiingia mwezi wa, wa Sha'ban inkabu ala almasahifi faqara'uha Wanakielekea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi kwa hiyo ulikuwa ni mwezi wa Qur'an wa akhraju zakata amwalihim na ilikuwa mwenendo wao wanatoa zaka za mali zao katika mwezi wa Shaaban lengo na madhumuni takuya aldhaeefi wal ala siyam kwa ajili ya kuwasapoti na kuwasaidia maskini na madhaifu wenye hali ngumu katika kufunga mwezi wao mtukufu wa Ramadhani katika hali iliyokuwa nzuri. Dio mmoja katika salafi salih anasema Sha'banun shaharul qiraa. Mwezi wa Sha'bani ni mwezi wa kuisoma Qur'ani. Yale mashindano tunayoyaona katika mwezi wa Ramadhani watu wanakaa misikitini kwa wingi wakisoma Qur'ani aanze hivi sasa ili ikiingia Ramadhani wewe unaendelea sio unaanza. Dugu zangu katika imani. Nafsi zinataka kuzowezeshwa. Nafsi zinataka kulelewa katika maandalizi ya kweli ya kujiandaa na Ramadhan ni kujiandaa na tauba Tumezoea kuita mwezi wa ramadhani ni mwezi wa tauba lakini tauba inatakiwa ianze hivi sasa ingawa ibada ya tauba atakiwa Muislamu atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kuli wakti kwa sababu hajui mtu ni wakati gani umri wake unamalizika na tauba taani antusliha baina kawabaina baina Allah tauba maana yake ni kutengeneza mafungamano mazuri baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kuwa hatuna dhamana ya umri wetu ni wakati wote muislamu anatakiwa awe katika hali ya kutubia sasa mwezi wa ramadhan unapokuja sio ndani yake mtu anaanzisha tauba la Tuyaache yale ambayo tulikuwa tumezoea kuyafanya kuanzia hivi sasa. Tuyatengeneze mahusiano yetu yawe mazuri na Allah subhana wa Ta'ala kuanzia hivi sasa. Tuendelee kujikurubisha kwa Allah subhana wa Ta'ala kuanzia hivi sasa. Haya ndiyo mambo ambayo yanatakiwa Muislamu ajiandaye nayo katika mwezi wa Ramadhani. Sio maandalizi ya kukusanya vyakula. Mpaka inapelekea vyakula vinapanda bei kwa sababu eti waislamu wamefunga. Abadan uelewa huu ndugu zangu sio uelewa wa wema katika mwezi wa Ramadhani mwezi wa Ramadhani ilikuwa ni shaharu tanasuk watqarubu ila Allah ni mwezi wa kunyenyekea na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala vilivyo ndugu zangu katika imani masiku haya ni masiku ambayo ni adhima ni masiku matukufu kwa sababu mbele yake kuna jambo tukufu linakuja ambalo kama tulivyosema linabadilisha nidhamu ya ulimwengu na hii ni rehma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake ili wayakabili masiku hayo hali ya kuwa wamejiandaa hali ya kuwa mazingira ni rafiki hali ya kuwa wanapata katika kheri wasaidizi usaidizi unatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu katika imani نمو امبا الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يبلغنا رمضان وان يعيننا على صيامه وقيامه وان يتقبل منا الصيام والقيام وسائر اعمالنا وصلوا على نبيكم الكريم فقد امركم الله بذلك حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما